För drift och lämna den efter ett tag så är det ingen som helst nytta av alldeles dumma struslösa. Så villkoret för att du är in i paradiset med den här är alltså att du dör med sällsynta struslösa. Och inte att du har den ett tag för drift och lämna den att jag har haft den truslaren, jag har inte den längre. Som en person sa till oss. På 90-talet, när vi kallar honom till bönen, så sa han till oss "Bossen vet, jag har innan. Boss, du vet, jag har innan. Då säger jag ju oss alla innan. Han vill nu visa typ att han är inte tom. Han har gjort saker och ting som är fina i islam. Så vill vill säga till oss att bossen du vet, jag har bett innan alltså, på flera år sedan. Men vad får ut av detta här om han inte har fortsatt bet. Och samma sak med Helusun och Jumas truslar. Att om en person ska ha av den här truslaren på domedagen så krävs det att han ständigt håller sig till dem. Och det hörde jag Lars Northern Barakot alla vilket alla med säger. Att om en person förstår sig på Helusun och Jumas truslar så kommer han aldrig lämna den. är jag, det är inte känt att en person som förstod lära lämnade den förbidda. Därför ska man veta att när en person lämnar Ahelusunnaul Jamais truslära När en person lämnar sälvst så måste man veta att den här personen i grund och botten aldrig har fattat sälvst Man kanske kan tro att den har fattat. Där personen kanske framstått som ivrig att söka kunskap entusiastisk hungrig och så vidare.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 så måste man veta att den här personen har aldrig fattat Allahs religion Därför om du förstår vad islam innebär Vad islam går ut på Vilken trusla islam har Vilken godsbild islam har Hur de anser om Allah tabarak och ta Allah hans tawhid Så finns det ingen möjlighet För en förnuftig person som har minsta lilla sunda förnuft i huvudet Att han lämnar denna rena religion För en religion där man säger att Gud kom ner till jorden och dog naken på ett kors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 är inte speciellt risk i sitt huvud. Vi lämnar Allahs religion. För det här smutset som kristendom och annat. Till de här människorna ser vi att de här är vi inte i behov av. Vi vill inte ha människor som lämnar lär eller hinna För att tro på en person som heter Gud. Kommer ner till jordens yta. du för alla människor. Sen blev han upphänd på ett träd. Naken. Vad är detta för Gud? samma sak med Selefiyah Om en person fattar vad Selefiyah innebär Vad Ahl Sunnah är för troslärare för Vad Var dess källor härstammar Så är det omöjligt för en person att lämna de här källorna Lämna den här trosläran Som än idag tror på att det finns en person som lever i en grotta och Som kommer att komma ut Eller att man tror att det första Mehdi kommer att göra när han kommer ut på sin grotta Att han kommer Slutet fredsavtal med Ahlul Kitab och börjar krig mot Helvets fiender. Och Helvets fiender är vem enligt det Muslimer. Eller Sofia att man går till grava, bär till grava, dyrkar grava och anser att deras så kallade jojor har en sådan inverkan att det är med fyra stycken, fyra människor som i sina gravar har förfogande över skapelsen. Himlarkropparna och så vidare vilket Sofia gör ju Eller exempelvis Allahs namn och egenskaper som är shaida Att från att tro på att Allah är omför himlarna På ett sätt som enbart passar honom Till att sen säga att Han har ingen plats, han är inte uppe nere höger och vänster, inte innanför, inte utanför Var är han någonstans? Är att man säger Han är överallt Från att säga att Allah är omför sin skapelse Och bara det tyder på majestät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 För om det hade stått rätt i hans huvud Så har den aldrig lämnat sunna För bidra Och det är just det tjejk olislam ibn säger, att Om en person verkligen förstår Ahlu sunnah och al-jama'as Så kommer inte lämna för ahlu bidra För vad är det som finns i bidra som är bättre än sunna Däremot är motsatsen Större Det vill säga att en kafir blir muslim Och att en blir från ahlu sunnah och al Det är ut och sällan Vi hör att en muslim har blivit kafir. Speciellt i de muslimska länderna. Utåt sällan. Därför om det hade varit ofta. Arsdurkare. Reklamerat det ju. Därför så fort någon, någon, någon muslim blir kafir. Så kommer det direkt upp på deras hemsidor. Någon person av. 50 miljoner invånare Konverterat till kristendomen. Direkt på hemsidan. Vi gratulerar här personen har blivit kristen. Om vi skulle reklamera varenda kafir som blir muslim.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 att Shaitan kommer till en tjänare på två sätt. Shaitan tittar alltid på personen han kommer till. Var är han stark och var är han svag? Han kommer via två sätt. Antingen shubat det ser tawat, det ser säga Så om man säger att du är stark vad gäller. Ni får av islam. Ni får stöd av Hristons russalära. så säger den här personen kan ju inte är en hariji, till en ihvani. Till en Qutbi, till en Tabliri, till en Sufi. Alltså är min väg på den här personen var sönder Så det går vi är sundorna. jag, han, han ser, den här personen har så mycket iman, så mycket kunskap, att jag inte kan lura honom med Chawadis troslärare, eller med Rafins troslärare, så att jag ska nämna den. Om man däremot ser en person som är stark i dyrkan, Bär allt och blir och rekommenderat Fastar allt och blir och rekommenderat Håller sig borta från allt som är haram Men Hans metodik och förstörelse av islam är svagare Hur kommer shaitan till honom? Med Vad? Med tvivel Med tvivel Så som imam l-Qaimr har att Shaitan närmar sig människan på dem att förstå den Antingen via tvivel Eller via shahawat Eller säga lustar så därför är det ytterst viktigt att man ber Allah och ta Att man får oss att lämna Det här livet med Ahlusson och Jumas trusla Och som profeten som han sa att Människornas hjärtan Är mellan vad? Mellan två av Allahs fingrar Och han vrider på dem Så som han vill Så Allah och ta Kan få en person att vara muslim idag Och en kafir imorgon Och tvärtom kafir idag Och muslim imorgon Men detta avslutar imam Ibn på Rahimallah Boken med förklarningar av Sheikh Abdul al Al-Abad Och nästa vecka inshallah på lördag Kommer vi starta med en ny bok inom Aqida Och en bok, ett ämne vi inte gått igenom Innan alls Nämligen Imam i Qayms bok Rahimullah mot Kristendomen och judendomen Så det kommer vara en debatt Mellan islam Och judendom och kristendom Där han bland annat kommer bevisa att profeten Muhammed sa som nämns i Tora och injil och så vidare. Och det är en bok som, som är baserad på salafs metodik. Och ingen ahmedidat man har lett efter 50 000 fel i Bibeln och så vidare. Utan detta kommer att vara ren kunskap från imam Al-Qaim Rahimullah. Elev till shaykhul islam Ibn Taymiyyah. Och vi får flytta oss nu till imam al